Його слабкості, а може навпаки його силі, вона так довго витає в цьому світі. Масюня сіла Рюрикові на хвоста. Їй треба було якось провести час у Києві, новому Києві, чужому Києві. Рюрик, здається, не відчув за собою стеження. Він бродив вулицями наголений, обшарпаний, брудний. Його приймали за старого алкоголіка чи бомжа і гідливо зиркали в його бік. Ніхто й не підозрював, що вулицею йде великий український письменник, який, однак, перебуває у стані депресії. Невже великий український письменник не має права перебувати в депресії? Він сів у метро, потім на автобус. Масюня вся зіщулилася. Вона знала маршрут цього автобуса. Здається, вона здогадалася, куди намірився Рюрик. Він їде на цвинтар. «Ні, цього вона вже не хоче. Вона туди не поїде. Він вийде на своїй зупинці, а вона ні, поїде далі». Масюня вирішила так, проти ноги її не слухалися і рухалися за Рюриком. Вона, мов зомбі, ступала за ним слід у слід. Він йшов упевненою ходою, як людина, що була тут, на кладовищі багато разів». Нарешті він опинився на тому самому місці, де стояв білий пам'ятник двом дівчаткам, що тримаються за руки. Рюрик витягнув із-за пазухи щось червоне. Масюня придивилися. Це була велика червона квітка маку. Рюрик обняв білі мармурові ноги кам'яних дівчат і заплакав. На долині туман. На долині туман упав. Білі ніжки в росі. Білі ніжки в Росі скупав. Білі ніжки в Росії скупав. Господи, навіщо я це зробила? Хто може мені це сказати? Що мене підштовхнуло це зробити? Що може спонукати дівчисько підлітка стрибнути з моста у воду? Навколо така краса. Життя таке прекрасне. Що це було? Що? Несчасна любов? Не було ніякої нещасної любові. Страх? Не було ніякого страху. Що? Що змусило її до цього кроку? Масюня присіла за сусіднім великим кам'яним хрестом з фотографією старого сивобородого дідуся. Вона теж заплакала. Чому вона себе позбавила життя? Масюня стала гарячково пригадувати ті відчуття, далекі й добре забуті, які тоді керували нею Що це? Біль? Ні Ненависть? Ні Це було? Це була образа? Можливо, ні Не образа це була Не образа Це був сором Великий сором Ганьба І почуття провини Так ось воно що Ось воно що Сором і почуття провини Що могло двох дівчаток Підлітків так зачепити Навіть згадати важко За те все, що пульсує в ній Оце гнітюче відчуття сорому Ганьби і провини По підгору дівча По підгору дівча йшло, Мак червоний з Мак червоний з несло Мак червоний в село несло. Вони зустрілися на площі Шевченка. Там, де починався шлях до баби Віри. Усі перебували у якомусь дивному напруженні і тремтливому зментеженні. пак, їх чекала довга, невідома дорога. Дорога в нікуди, дорога в ніколи. За кермом був Чижик. Спокійний, впевнений у собі, суворий, Ляля -ля розглядала його з подивом. Він якось змінився за ці останні три дні. Дуже постарів. Де й поділися його інфантильність, хлопчакуватість, несерйозність, баламутство. А втім, усе так і мало бути. Тепер він справжній. Такий, яким і мав би бути тепер, через 20 років. Відтоді, як Ляля -ля збагнула, що трапилося з нею і з Масюнею, в неї немов полуда впала з очей. Вона стала сприймати навколишній світ таким, яким він став, поки її не було, а не таким, яким він їй запам'ятався тоді, в дитинстві. Ляля з Масюнею сиділи на задньому сидінні, тримаючись за руки, і споглядали з спини своїх друзів. Сашко Чижик мав коротку зачіску, в якій виблискувала сивина. Рюрик мав довге аж до плечей чорне циганське волосся, яке спадало на його худорляві згорблені плечі у старій вицвілій футболці. Він сидів окремо від христини. Ляля зауважила, коли дружина намагалася підсісти до чоловіка, він категорично похитав головою. Христина Йоком не змигнула. Вона цим не переймалася. Зручно вмостившись з ногами на сидінні, Жінка з дитинною цікавістю розглядала сірі краєвиди за вікном. Гайгер сидів на передньому сидінні поряд із Чижиком. Здається, він був зосереджений на дорозі або ж думав про щось своє. Лялі дуже хотілося подивитися на себе в дзеркало, однак вона боялася не побачити себе в ньому чи побачити мале кучеряве дівчисько. Натомість вона зиркнула на Масюню, на її вкритий веснянками ніс – на її жваві оченята. Якби вона не була вбрана в діловий костюм, то її можна було б прийняти за підлітка. Ніби відчувши це, Масюня поклала їй долоню на очі. Мовляв, не дивись на мене. На душі було тихо і спокійно. Ніщо не тривожило. Навіть думка «А що далі?» була лоскітливо приємною. Здавалося, ця думка повинна була блякати її. Але ні. На душі панувала якась покірність майбутньому, незалежно від того, яким воно буде. За вікном не було нічого цікавого. Сірі придніпровські пейзажі з піском та верболозом. Скупана барви природа немов би прагнула пригасити всі емоції мандрівників, приколисати їх, притлумити, а ще краще позбавити їх найменшого бажання залишатися в цьому світі. Однак Ляля і Масюня і без того прагнули розрубати всі контакти життям. Адже нарешті з'явилася надія зав'язати вузлик, останній вузлик. Нарешті з'явилася надія, що крапку буде поставлено там, де вона мала стояти. «Я хочу пити», – сказала Христина. Як дивно змінився її голос. Це вже не був голос жінки, смертельно змученої від того, що її чоловік перебуває на межі між тим і цим світом і спілкується не тільки з живими, а й з мертвими, постійно залучаючи її до цієї пекельної гри. Це був голос жінки, яка отримала перемогу. В ньому бриніли нотки зверхності і нахабності. І це не